Де він був, з ким і як жив, чи згадував про неї, а якщо згадував, то як, як епізод жахливого минулого? Не спи, замерзнеш. Пашко, викинувши недокорок, удав ніби збирається зіштовхнути її з парапету в сніг. Мовчиш собі і мовчиш? Мені, до речі, нудно, а я. Прошу зауважити, тусуюсь тут заради тебе, заради Тоні, поправила Уляна і вказала на високу закутану в шубу дівчину, яка поспішала з боку Флорентини. Це не Олена? Це і справді була вона. Дівчина підійшла, дістала цигарку, дочекалась, поки кавалер піднесе запальничку, закурила. Кинула на Уляну оцінюючий погляд і, розставивши крапки над «і», повернулася до неї спиною. Кролику. Кілька хвилин тому слухає. Галька злиться на Тоньку, бо та зустрічається з другом Саміра і через коханця намагалась виперти гальку з клубу. Подеякою гальці довелось докласти зусиль, щоб не вилетіти. Олена зробила красномовну паузу. «А хто такий Самір?» «Трохи всупереч власній гідності», запитала Оленину спину Уляна. «Власник Флорентини», поспішно пояснив Пашко, згладжуючи той факт, що Олена не повернулась в бік Уляни. «А чого це Тоні заманулась підсунути подрузі свиню? Звідки мені знати?» дровливо хмикнула танцівниця. Чула, ніби галька позичила Тоні баксів триста, а коли стала вимагати бург, та таки втнула. «Повертати гроші Тоня не любить», – хихотнув Пашко, але, наштовхнувшись на улянин погляд, покхапливо додав. «Вона і мені винна». «Ясна річ», – нареком певи. «Постійно треба гроші», – підхопила Олена. Тоня навіть свої лахи продавати почала. На кайф не вистачало. «Заждіть!» Від хвилювання Уляна забула про неписані правила та рішуче всунулась між Пашком і його приятелькою. «Тоня що? Траву курить?» «Траву курить!» – Олена Призирливо скривившись, нарешті глянула на неї. «Колиця твоя Тоня! Щільненько на цьому ділі сидить!» Усвідомлюючи почути, Уляна вклякла на місці. Тоня – наркоманка. Водночас і вірилось, і не вірилось. Сестра була некерованою, схильною до нерозважливих учинків. До того ж, Цигарками справді бавилась. Уляна кілька разів заставала її. Але Тоня мріяла про красиве життя, шалені гроші, полки кохання, про увесь той коктейль, що всмоктала із жіночих романів, колонах світської хроніки та інтерв'ю зірок. Вона мріяла про щоденне свято і аж ніяк не про наркотичну безодню. Але неприхована радість в очах тоненої колишньої колежанки не залишала сумнівів. Сестра справді кололась. Уляна викликала в уяві весь їхній невеличкий будиночок, усі три кімнати, веранду, кухню і навіть льох, Пригадуючи щонайменші зміни і перестановки, які б могли спричинити таке горе. Проте Феншуй не відповідав, чому сестра підчепила ту жахливу хворобу. Тим часом Пашко закінчив розмову, тепло попрощався з Оленою і згадав про супутницю. Уляно, воцвронг, він схвильовано шарпнув її за плече, і Уляна, опритомнівши, усвідомила, що завзято лупить носком чобота по купі снігу. Вибач, що не сказав тобі. Так і знав, що ти, як дізнаєшся, тобто ти думав, що Тоня Колиця, гнів породжений невиправданістю почутого, шукав виходу. І, облишивши кучу гуру, вона спрямувала лють на хлопця. «І ти смієш називатися її другом?» Пашко похнюпався і мовчав, поки Уляна звинувачувала його в тому, в чому вважала винною себе, а потім, коли вона, ледь стримуючи сльози, замовкла, наважився несміливо погладити її по плечу. «Чого ти?» Вона не більше як півроку вживає. «Півроку вистачить!» – скупо відрізала Уляна, не дозволяючи себе жаліти. «Це той кекс її присадив!» – з ненавистю вигукнув Пашко. І Уляні стало соромно за свою поведінку, коли згадала, що хлопець теж любить Тоню. Всі ті східні вчені, Яке вона сповідувала до феншуй сходились в одному звинувачувати когось у своїх проблемах немає сенсу отже кричати на павла через докори власного сумління це ніцо вибач запізніло покаялась вона і схаменувшись, запитала ти про кого вона підчепила у флорентині одного кекса Приятеля-хазяїна казала, що то її щасливий квиток. Мріяла прив'язати його міцніше. Пашко аж сплюнув. Ось він її і прив'язав. Він теж наркоман. Якби ж таке лайно про себе дбає. Пашко щосили вгатив ногою у понівечену уляною кубку снігу. Вони до наших дам... «Ставляться, як доповій, в якому сенсі до наших, не зрозуміла Уляна. Та він чурка, як і самір. Розвелось їх у нас. А чого ми тут стирчимо, як ті три тополі?» З пересердя вилаявшись, опам'ятався хлопець. «Пішли, я за дуб. Дорогою розповім про все». Пашко, підстрибуючи, щоб зігрітися, попрямував до метро, і Уляна, кинувши прощальний погляд на Флорентину, мовчки поспішила за ним, коцюблючись від морозу і кутаючи ніс у шарф. Життя дало тріщину. Темна смуга виявилась зоною суцільної темряви, і Марина втратила орієнтацію,